Gaur, liburu bat izango dugu izpide. Orain dela hilabete zonbaitzu, Juanma Sarasola kasetari eta idazleak Moskuko urrea izenburupeko burupeko ba, liburu baitu plazaratu eta gurean dugu gaixo egunon. Gaixo egunon. Zer moduz? Onkietazuek. Bai, izan dut hilabete zonbaitzu, eh, ez bai, baina hau ilokerra abendu aldean. Eh? Abendu aldean, eh, justu abenduaren nogeian, uh -huh. bai. Moskuko urrea, e, mm -hmm. izen buru du liburuak, e, entzulegoa kokatzeko esango dugu irungo Moskuk plazaz arizarela. Bueno, plaza baino gehiago plaza ingurua eta bueno, urdanibia plaza inguruko kaleak eta bueno, han, han inguruan e, e, izandako saltxak edo gora berak edo bueno, denetik, denetik mm -hmm. piskabat. Garai hartako altxorra bildu nahi izan duzu? Bai, eh Altxorra, bueno, e, urrea esaten danean modu modo metafóricoan da, e, mosku ko urrea, ba, Mosku, Sevilla en gende ura esantzen, bueno, haiek egindako ekarpenak, e, o dira urrea edo Altxorra. Eta bueno, ez bakarrik Mosku, ba bueno, irun beste batzutan, irunen beste toki batzutan ere ibiltzen zirenak, modu paraleloan edo bueno, ba, Moskuekin el oskun ere hibilita, edo, bueno, jendeatzen toki batean, bakar batean gelditzen, nahiko muguitzen zen batera eta bestera, inguruko herritara, edo urrutiago ere. Uhum. Beraz, irunen eta Euskaderrearen testu inguruan, mm. e, mila behatzen da ladogoita irutik, mila behatzen da ladogoita mairuko garaira eramaten gaituzu, bai. eta orduan orduko, protagonisten ahotsak bildu dituzu e, liburu hontan mm. ez? E, musika alorrean murgildu zara, baina ez, e, soilik hortan, ba, gara jartako testu ingururara amanez alor ezberdinetan eh, ba, izan zen loraldia edo eh, azaleratuna izan behitu bai, zuen musikak, musikak edo musikariek hartzen dute liburoren zatirika handiena edo baina gero badire beste hainbat alor e, ba, musikari hoiek agian hibilitakoak edo bueno, beste jende bat hibilitzen horietan nola... ba, adanola, ba Gaste Gasteche mugimendua okupaziorena, errati librea, baskeun bueno, angula erratia izeneko errati librea, fantzineak, ekologismoa, feminismoa, gay eta lesbien borruka, e, arte dramatikoa, ba, bueno, antz, batez ere antzerkia, e, ausuetako jaiak, batez ere sentratu naiz talen edo Muskuko jaien antolakuntzan eta bueno, orduko giroan eta gora beretan. Santo Tomás Fudbito txapelketan oso bereziatsen eta oso herrikoia eta parte hartze handiarekin. Eh, bueno, ez da kita, hain bat, hain bat alor, ez Ainbat bakarrik, bueno, euskalgintza ere eta bertsolaritza eta, e, eta bueno, ez dira elkarrizketa monotematikoak, e, elkarrizketatu bakoitza, ba nola ibilitzen eh, Ainbat eh, saltxatan, ba, bueno, ba, denetik eh, kontatzen du, ba, berak bizitutakoa edo berak ikusitakoa. Esan genezake garai hartako kronikak Kronikla. Bai, kronika, baina ez e, neronnek egin, baizik eta protagonisten a, protagonista edo lekukoen e, otsxetan. E, azken finean ahuzko ba, bueno, e, historien bilduma bat e, deitu daiteke liburua. Baina begi kritikoetatik begiratuta. Bai, bueno, e, noski, ba noski galderak egiterakoan saiatu izan naiz pizka bat e, ba, atzera begirako hori modu kritikoan e, egin zezatela, Es bideratu zenzu horretan Ea, bueno, gero bakoitzak e, bota du, ba, e, o, e, gogora etortzen zitzaiona edo bueno, edo bere irittzen, noski. Horitzapenak uh -huh. iritziak e, denborarekin ere ba, beste perspektiba bat e, hartzen da batzutan e, aldatzen da pixka bat ikuspuntua e, lehen ikusitako edo bere momentuan bizkortasuna datik edo zurrun biloan sortuta hainbat gauze, algean ez eh, dituzu ikusten, eta gero ba, dintziarekin, demorarekin, ba, bueno, e, ikusten dira edo ikusten aldira. Eta hori ere, ba, bueno, jaso dut, e, protagoniztena gotxetatik. Eta gero ni, saiatu nahiz, bizkat, e, gai bakoitzari, e, atal bakoitzari, alako sarreratxo bat egiten, ba, bizkat, e, testo inguruan kokatzeko, eta elkarriz hitetan agertzen ez diren pertsonak, ba, bueno, nolabait denak ezin dira, baina nolabait ere han ba, e, sartzeko, aipatzeko bintzat mm -hmm. jende asko ibili baitzen e, e, zera, bueno, muskun eta ingurudetan, eta bueno, gero ere hori estrapolatu egiteke Euskal Herri osora, ez baitzen izan irungo kontua bakarrik. Irungoa izan zen, e, bueno, puntu bat Euskal Herrian, ba, bere hori hartzu nahundia izan zuena, bat ere musikagatik, baina bueno, hori e, Euskal Herriko hainbat, Euskal Herriko eta beste hainbat herrialdetan ere halako mugimenduak eta egon ziren, eh? Ba, dut edo aztertu edo jaso. Eta, joan ari gara gaurkoan ba, mintzatzen, e, Moskuko urrea, izen liburua plazaratu baitu, e, kultur eta gizarte mugimenduen eztanda irunen, mila behatzen da, larogoita iru, mila da, laroita mairu azpititulua duelarik ere, eta liburuak, eta, joan ma, dugu, ba, orduko protagonisten gana duzula, lan mardula izan da, irakorri ganez, birurteko lan, na? Iru. urteko, bai. Iru urteko, bai. Beresbi urtetaina bazegon bakatua gero azkeneko urtea izan da pixka bat e, bueno, editatzea testuak editatzea e, mostea, e, bueno, forma, forma pixka pizka batean matea borobiltzea gero argitaletxearen goraberak eta azkena bueno e, autodizioa nereonen kabuzatea dut eta orduan bueno bai, e, atzetikan hasi baino len ba, dokumentazio lanarekin hasi nitzen gero hasita ere segitu izan dut e, gauzak e, biltzen testuak e, Jende, beste jende batagian ez egutzen ez nulla harengana ba, jotzeko, e, kantuak, e, argazkiak, e, pegatak denetik. Orduan, bueno, dokumentazio lana izan da etengabea. Denbora guztian e, aritu naiz horretan. Baina batez ere hasiera, ba, piska kokatzeko eta galderak prestatzeko eta bueno, mm -hmm. e, bai, denbora de inbertitu dut horretan. Mai. Aspaldiko nahi batetik eh, atera da liburua? Ez, ez. E, sortu zen, bueno, m, egoera pertsonalak e, albidetu zidean hori, bat denbora libre gehiago izan momentu batean, e, semearen seme txikiaren zaintzarekin negoen eta pentsatu nuen, e, eta langabezia, ba, langa, langabeizeko beratzen kalkulatu nuen urte beterako bat eta gero ikusiko nuen. Eh? Eta pentsatu nuen, ba, bueno, e, zerbait gehiago egin ezakela, ba, oendikun beha tikiak zen, eta azkenean eraman nuen e, elkarrizketa, asirako elkarrizketa gehien-gehienetara eraman nuen nerekin gaixua, hor <laughs> hor kitxoan, eta bueno, batzotan lokartzen zen, beste batzotan e, besotan hartzea askartzen zen, baya, bueno, oso, oso polita izan zen, ba, gero interakzio moduko bat ere sortu zen e, elkarrizketatuekin, ba, Bueno, va, ba, bat batzetan ez, ezagutzen ez banitun edo bakarrik bistas edo ba, bueno, izan zen mi santzen alako enbajadorea, es, e, Girlights e, eta bueno, tarte horretan ahonditu e, on, da. <laughs> da bueno, e, koia laburte ditu eta bueno, bai, e, koia da. Ba, e, da eta tartean beste bat e, jaio zitza egun eta uh -huh. alaba Zorri, eta bueno, orduan e, gero horrek ekarri ditu gora berak e, Ba, jasotako guzia, transkribitzeko eta forma emateko garaian ba, behar baino denbora gehiok eragin dit horrek baina bueno, horrela suertatu da eta dagonak moldatu behar da eta bueno oso gustu batez bat ez ere elkarrezketak egiterakoan gero ja pizka bat e, zukaldeko lanaia ja ez da, in, ez da beti egin atxe gine izaten baitu bere momentunak baina bueno, batzutan pizkabat e, neko zoa. Mai. Bai. E, Liguraren arira esan duzu Liguraren atalik e, ba, Potoloena edo Musikari zuzendua dela mm -hmm. e, Elkarrizketatu dituzun Artean, e, Bada Matin Sortza Balbere bai. e, Javier Muguruza, Inigo Muguruza Fermi Muguruza ere bai e, Pedro Rodríguez e, Nola e, e, bai. egin duzu Bixat autua, garaia artara Eramanaz, irizpide bat segitu duzu Eukerak eta nola egin dudan? Bai. Bueno, e, lehenik, e, bueno, baziren batzuk ezagunagoak, ez da, ba, muguro eta edo baldin badako musikariak, edo baldin bueno, badako talde izarre, edo esan geren zaken talde joitako kideak, eta gero ba baziren beste talde batzuk edo beste musikari batzuk etzirenak hain e, ezagunak eta batzuetan erreferentzia bitartez edo agian taldearen izena banekin baina e, parte hartzaileren izenak ez da bueno hor pixkat lagundu diate da gente ere e, batzuek eta bestek Eta eh egin bare izan dut aukeraketa bat, ba bueno, pixka, batzuk eh izan dituz hartu, naiz eta nire asmoa hori xezen, sartzea leena, baino eh bueno, un ba, espacio kontabatik edo aukerak eta bat egin bara izan dut. Gero bai saiatu naizela aipatzen eh edo, bueno, edo agian eh itz batzuk e, biltzen, gero sarreran txertatzeko bere itz batzuk. Eta bueno, ba Baola, eska bat e, esanguratzenak edo ekarpen handiena egin zutenak, pues ekarri e, e, ditut eta bueno, gero hain ezagunak ez esiren musikariak ere. Uh -huh. Eta garaiajura ezagutzen ez duten horientzat, e, zenako mugimendu sortu zen musika munduan garaia hartan kontatu galdi guzu. Bueno, e, Laro eta hiru baina lehenagotik jabazetozen, kontuak e, urte bat jarri dut, baina bueno, piskat non baitetik hasi lako, baina baina bueno, aurrekari historikoak bat zauden. Eta Laro eta edo hasi ziren aziziren, ba, adibidez, e, bueno, e, irundi kanpo, barrip, e, lapolla, zaramaoia jabazabiltzan martxan. Eta irunen ere bazau dintalde batzuk, adibidez, e, krimental, ba, teknopop, afterpunk, ola iten zuten, lehenagotik <coughs> Muerte súbita non rekomendo la muerte súbita. Iseneko antzeko taldean ibiliak ziren horietako musikari batzuk eta gero ere baz zeuden e, berbena taldeak, orduan nahiko, bueno, plaza taldeak oso estimatuak ziren eta decente zeuden eta horietan ibilitako musikari batzuk gero sartu ziren edo hasi ziren e, rock edo punk rock taldetan egurra e, ematen ba divides eh, katuzperregi, eh, baldin bada baldin badan ibiltako betaldekideak ere eh Martín Sorta balberevera, eh bueno, que la zen desband izeneko talde baten, ba Neil Young, Bomb Marley talakoen bertsioak egiten hondarribiko jendearekin, baina bueno, Irunen entzailatzen zuten. Eta bueno, orduan batzu ja badzuten halako formakuntza musikala eta esperientzia ibilbide bat Fermin Muguruza adibidez, eh bueno, ia ba, kaske zituen, e, Javier Muguruzak ere. Eta adibidez, bi hoiek eh eta Ferminek egin zuten halako esperimentu edo bueno, halako joaldi bat e, Bizpairu emanaldi egin zituzten, Hondarribean, Tolosa koina eta bestea ez dakit seguru nun. Si inbrillo hiseneko <laughs> Zerabat, ba, bueno, ba, Javierrek teklatua jotzen zuen, eh zeharkako flauta, eh hori da oso bezeguna. <somethila noise> eta gero Tolosako bi musikariek, ba eta bateria edo bueno, perkusioak. Eta bueno, orduan eh ja jendea basoakan desaurretikan, alako formazio bat edo bueno, aurron pixka pasabiltzan gauzak egiten. Gero beste batzuk zerotik hasi ziren, nadidez antiregimenekoak, batxin bueno, antiregimenen hasiran ibilitzen, baina bueno, kantaria Miguelon edo bateria Jotzailea, eta ez zuten esperientzia musikalik gogoa baizik, gogoa jotzeko, salbait aiteko, beren kezkak, nahiak, protestak espresatzeko eta gomitokoak e, berdin e, zerotik hasi ziren cuadrilla mm -hmm. launa xiria eta bueno batzuk eta besteak ba bueno, nahi du talde bat osatu ba guke eingo dugu beste bat eta izen hau jarriko diegu ta guk haue eta hola hasi ziren batzuk ba piska bat punk filosofia hori segika ez eh? ze do it yourself edo zer horrek eintzu zer horrek egin ezazu orduan bueno gogoa gogoa aski zen e, Baliabide gutxirekin garai hortan instrumentu musikal bat e, orain baino askoz ere zailaagoa zen eskurattzea ba, ekonomikoki batez ere mm -hmm. garestiaagoa zelako eta bueno, ba, gogoarekin eta arian arianarian hanka e, sarzen edo akatxaita ekasi ba, zuten eta eta ba, batzuk egiazen bide luzea egin zuten eta bueno, arrakasta ere arrakasta ez... Aberasteko, baina, bueno, e, bai, bueno, sona e, edo oi izateko eta baita, ba, bueno, baina guztoko kontu horietan segitzeko. Mm -hmm. Ba, lehi mintzatu gara zabal, esango eh, dugu hauzko historiaren edo historioen bilduma bat, eh, ba, dugula eskuragarri eh, zuri esker. Mm -hmm. Ta kuriosiak, esan duzu autoeko izpena izan dela, mm -hmm. eh, nun eskuratu dugu liburua. Hemen Eskualdean, eh Bidasoalde e, Eskualdean desente banatu dut. Eh Hendaian bueno, gaudenez Orentzertan ba Berriketa liburu dendan. Uh -huh. De Ol gener, Generalaren e, bulebarrean. Eh Ondarribian Olearso liburu dendan, Irunen Elkarren Tinta Comics komiki e, dendan, Bloody Mary disco dendan eta topoko geltokiko den da den prentza dendan. Uh -huh. Gero ere, ba bueno, pasaian, e, oreretan, Donostian, e, beran, lesakan, mm, gero bueno, elkarren bitartez ba, bueno, banatzen da elkarren dendetara. Ya uh -huh. ja, bueno, baiona de eskurako. pentsatzen dut baiets, eskatu eskero edo ez dakitan izango duten ja onezkero. Baina, printzipioz, bai, aukera aukera badago. Elkarren bitartez eh, haien dendetara. Ba, osongi, Juanma, itzuli edar bat egin dugu, bai. eta garkuan ba, pieza batekin eratuko gara, garai hartara eramanaz, ez zure aukera nuziko nuke? Ba, gian pizka bat e, ez ezaguna delako, ba, krimentalen, krimental taliaren e, zera, maketatik edo, e, zera, kantua, bueno, kantua edo instrumental bat, mm -hmm. e, letrarik itzik, e, abutsi gabeko kantu bat. Ba, Zongi. Bona ekin garatzen Eskar. Gara Zuri.